а його перві люди з собою забрали. Висять на стінах домів смішні, незрозумілі скриньки з кругленькими рильцями спереду і слухавкою з слухавкою збоку. Рильця ті, повідають, перві люди якось крутили кількість там разів, а потім у слухавку говорили, і чути їх було забагато-багато верстов і у деяких домах стоять такі самі скриньки. Якщо довго слухатися в мушлю слухавки, у саму її серединку, то і справді вчуваються якісь хрипи, сичання, стогони, нерозбірливі. Наче перві люди зі свого світу якісь сигнали подають. Схаменіться, від'ямтесь, припиніть, не робіть Онде, на горі Щекавиці, на самому її вершечку, подалі від ріки, Волф у дранній курці шкіряній, зібравши навколо себе дітлахів та підростків, навчає їх законам життя, на хитарі тріснутій, собі приграваючи. Ну, воно-то справа добра, корисна, якщо вона князем санкціонована. Та коли придивитися до Волфа ближче, то видно, що виду він зовсім неблагообразного. Давно не мити сивувати волосся, брудною стяжкою перетягнути, колюча щетина щоків криває, круглий пацифік з білого металу на грудях тиліпається. Хоча істини, говорить, вроді би правильні. Ото жили собі перві люди, і лиха не знали. Та тільки... Не зауважили вони, що їхній Бог уже помер. Ну, не помітили. Так само далі ходили собі до храмів своїх. Прохання до Бога посилали. Обряди свої відправляли. Хто все дивувалися, що нічого з того не виходить. Ну, не всі дивувалися, а тільки некоторі, Ті, що зауважили. А тим часом Нові боги над світом запанували. Всемогущий бог Фак і всемогуща богиня Фака вирішили світ оновити, перенародити, та загинули і вони. Бог Фак під час зачаття, а богиня Фака під час пологів. Ото й були два великих спалахи з перервою в 12 років, 12 місяців, Дванадцять тижнів і дванадцять днів. Ну, такий вивидатий термін божої вагітності. Та й то, мабуть, не повний. І світ наш через те недонароджений. То й мусимо в ньому жити, який вже він нам дістався. Хай боронить нас всемогутній батько Фах і все блага матір Фаха. Все наче правильно, каже Волф хитромудрий. Та от тільки бринить в голосі його якась легенька, ніби насмішка, ледь відчутна. Може, і сам сумнівається в тому, що поїдає. А сумніватися в нас гріх найбільший, непростимий. Воно й князь те саме каже завжди. Моста треба будувати, хоч його зносить, розмиває своєю водою ріка. Бо там, за рікою, а звідки сонце сходить щоранку? Там, ген, далеко-далеко. Може, саме там, де воно щоранку сходить, живуть люди. Їх ніхто не бачив. Так ніч певен, що ті люди наші брати. Вони колись підіймуться, рушать у дорогу і прийдуть до граду. Тому й потрібен міст. Саме такий. Новий міст, збудований нашими руками від самого початку, а не на підмурівку тих каменюк, що залишили перві люди. А то ж згрібають щоранку землю смерди, носять її кошиками, висипають у воду. Інші смерди там її втоптують, штани до колін закасавши. Дамба потрохи довше, простягаючись у біг Труханайленду. Але потім Влітку після дощу, чи навесні, як сніги тануть, приходить з верхів'ю велика вода і змитає дамбу, наш міст недобудований.